Напувати поведеш, як вернемось. Ще й рибався спить, а ми її сонну і візьмемо. Крізь якусь довгу нору, який згори і з боків сипався на нас пісок, дід вивів мене одразу до Дніпра, мало не під ту саму кручу, в якій він очори сховався від мене. При побіг по темній кризі, махнувши мені рукою, щоб не відставав. Довго так бігав, кружеляв. То бречу під берег, то знову на кригу, а, видно, збивав мене з сліду. Ще не вірив, остерігався, а, може, просто вів себе, як усі рибалки і ловці, які добровільно майже ніколи не показують своїх угід стороннім. Коли вже і самому остогідло виписувати зайчі петлі, дід змилостився наді мною. «Сіті потягнемо завтра, а сьогодні лише потрусимо верші, та й уже. Які ж верші, коли все замерзло. Там побачиш, є тут незамерзлі ручаї, вода ніби весняна. А для сіти ополонок не треба рубати, на течії повно промивень під кригою, цюкнеш плішнею і вже. Вертаючись з рибою, ми знов проринули крізь піщаний прокоп, все лише вже пахло димом, біля криниці за дідовою хатою стукало Обцямриння тяжке дерев'яне відро, лунку схлюпувалася вниз вода, гнучко хилилася висока жіноча постать. Назимка! По-звірячому нечутно я кинувся туди. То була не вона, інша жінка. Але тепер я знав, де зустріну Назимку, коли не прийде вона до діда Плюти. Вистежу, підстережу, наскочу зненацька. А що скажу їй? Тоді стояло літо, а назимка була холодна, як лід, а може від ревнощів. Хтось з дружинників сказав їй, яким ласим оком споглядав я на ромейських деяконис. Та то ж самі погляди, якими навіть не погладиш жінку. Ти пішов з князем, сказала вона, я ждала тебе одні літні грища та й не одні. Хіба ж сподівалася, що привезеш нового бога. Не я привіз князь наш великий, для мене хіба князь, ти для мене, а тепер виходить проти мене. Який жах! І в Курсені, і в путі від Курсеня до Києва, і тепер у самому Києві, і ще віки цілі не помітили ми, як розполовинюються наші серця, як замешкує в них страшна візантійська двоєдушність, а назимка відчула це одразу». Я спробував захищатися чужими словами. Є таємниці, до яких людям не слід доторкуватися. Назвеш, бодай, одну? Гріх? Що ж то таке? Я злякався. Нащо ж вжив це незнане слово? Ми жили без нього і були щасливі, а тепер воно падає на всіх нас, як чорна тінь. Прости мене, я дурний. Вона лукаво усміхнулася і дала поцілувати себе в шию Збоку біля вуха. Голову відвертала. Дивилась кудись вдалину, мені неприступної, її очі. Зазирнути б у них тої хвилі. О, всі боги дотеперішні і нинішні. Я все ж сподівався, що вона буде, як і всі кияни. Княжі, беручи разом з Саргородськими і Курсунськими і Реями, ходили вулицями Києва, закликали киян радісно прийняти нову віру. «Прийти, наручай до князя і узріти нового Бога!» Назимка ще до того затялася. «Не піду!» «Як же так?» «Така вже уродилася!» «Не гнуся і не ламаюся!» «Кажеш, усі туди підуть!» «Усі підуть, а ми з матір'ю не підемо!» «Лишатися не можна!» «Чула веління великого князя?» «Піду, та не до князя!» «Куди ж?» «Де ніхто не ламатиме моєї душі!» «І від мене підеш. «І від тебе. Душу не розполовиниш. Міг би піти зі мною». В мені замитошилося, заскімлило щось холодне, слизьке і гидке. «Душа моя і так буде з тобою повсюди і вічно, а тіло мені не належить, а воно князеве. От бач, а в мене де душа, там і тіло. І жити можу тільки так. І хай дадуть мені жити, а не дадуть – сама візьму». «Любила тебе, а тепер бачу, що це безнадія». Вона не настирливо наблизилася до мене, а тоді м'яко відсторонилася, мовби кликала мене за собою не словами вже, а всім чаром свого тіла, і нервучко, не грубо, а майже ніжно, а я не здатен був зворухнутися».